a uh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تجد فلندريمت لفدريمت أدريمت يتقون الله عز و جل نسى بحجة ذي بكيمة تتي شوفني محمدين عليه الصلاة والسلام بفميلة شوكت نتجد أتاة چين ديك انكترو قديرين ديك نفون تكسي بوتا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 të luaj këtë rëllë ashtu si duhet, t'i kryjë obligime në dhe gjdo kujt ashtu si kur duhet. Kemi vojt për edukatën dhe kemi kaluar në stacionin nga më të ndryshmet që kanë të vënë me këtë tem. Dhe kemi përfunduar së fodri për edukatën, pastaj kemi bërë një poshem ku në atë poshem nuk kemi trejtuar tem të re, por jemi marë më te për me pyytet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 Nëse u jeni musliman, shkputet nga realiteti. Dëshiron të kupton rancin e namazit, të kupton peshën e namazit. Por ju nga realiteti musliman e thash, ju dukë u përzi dhe duk u farku me muslimanët. Por dëshiron ndarës garalitetin, ndarës nga musliman të kupton se çka është namazi. Ku duhet të drejtohet? Duhet të drejtohet në Kur'an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 hagjilirë, muslimanë, të gjithë se bashku, të vihemi në akcian, që mos të mbetet muslimanë, asë muslimanë, që nuk e dinë që ka është vlera e nëmozit, që nështë rëndësia ti, ti vedisojmë, për rëndësini këti obligi madhur, që thashë fatë këtësisht, fatë këtësisht,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 dikush mund tëtë, nësë është kjo ndërënjë të premë, dikush mund tëtë se nuk është mirë të publikisht të thunë, unë po flasë muslimanëve, nuk e më shefëm këtë, asë nuk për i preashtujmë nga theja, përse nuk për falen, po thëmë musliman, po thëmë musliman që nuk falen, nga se mos ishin musliman, nuk më bëjmë për shtuji përse nuk falen, nga se s'janë musliman se kanë obligimë,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 Çka kanë dhë zotët? Pse? Po fillojnë nga një kënd. Mund të ketë, mund të ketë edhe kënde tjera që mund shërbin si përgjigjen këtij pyetje. Pse nuk falesh? Pse? Pse s'e ke obligimin? Mund të ketë edhe kënde tjera që mund shërbin si përgjigjen këtij pyetje, nuk e di, mund të ketë. Por un kan vendos që ta trajtoj këtim nga një kënd, ç't flas për rëndin e namazit për leren në namazit, për rezikun e praktisë në namazit, ga fjallë të Allah dhe fjallë të pegamberi i sasërë. Më do nështë ta, dë nëzotit, që duke e trajtu namazit nga kuj kënd, njërë vëdisun, di një kush mund tëtë, une, e kom diqë namazit, mirë më falë, po, nuk e pas nga diqë që kështu bashë është, e po kësi njëri për po presë, i cili pasat ta kupten, një vetëm, nga rëndësit e shumë t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 pasi që ta këtë përmjërsuar besimin e Allah në Gjellewala. Besim pa besu një, këna foli për besimin. Si duhet muslimane me besu, pasi e nga rektu i përsëri, këna foli për edukatën e muslimane me Allah në. Pas të këtë regluar besimin, mësë të mbetet musliman që e kupten gjuhën të unë, e asë muslimane pa e fa namazin. Së po ku të allërgujmë përrezin për Allah në Gjellewala u. Kësër së obligim madhorë, nuk parëmendohet, nuk parëmendohet një musliman me esë nukëm këtok dhe nuk falët po, dikush të të përna, po, në pëshojmë këa është gjendje erzakanshme këtë gjendje nuk e pranon kuran dhe suneti ka se musliman nuk do të më falët përndaj përfulloj po me lejën e Allah që të flasim për rëndësin e namazit për të kuptu kua këtë dhenë e namazit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 Muhammedur Rasulullah. Kërçilë si për për tesun hinë fi. Shaditit është hyrën e islam. Këtë na e dim qohë shaditit. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Ma di kimi posë emisioni këto. Qka thëtë fja për shaditit? Për la ilahe illallah për Muhammedur Rasulullah. Kimi fullë të alhamdullat? Në qoftë të se Shahadeti është shtylla kryesore e Islamit, besimi në Allahun Azza wa Jall. Besimi në Muhamedit Sallallahu Alejhi dhe Selam. Deklarata e dëshmënia e një muslimani se nuk malliton të adhurohet me të tjerë as kush pa Allahut, nëse Muhamedi Sallallahu Alejhi dhe Selam është i dërguari i Allahut, kjo është baza e bazave. Atëra dëraport me këtë bazë të bazave namozu është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 E atërë jënë vlasë dhe juve në fejë, atërë jënë bënë mëslimat. Në aditë në Ibnu Merit që në rënë, se i dherguar i sallallahu a.s.m. ka thënë, bunje al-Islamu al-Akhams, është ndërtuar Islamin pas shtylla, e mojnë Islamin. E para të sëla ashtë, shahadet e nërmalë. Shahadet e në la ilaha illallah u anne Muhammeden Resulullah. Të dëshmash, Se nuk mëriton të adhruat me të drejt asë kush për sëllahut. Dhe se Muhammed sëllallahu a se më është i driguari ti. Me njëherë, si të përmanë të shadetit, me iherë, me iherë. Në të qime sëllahë, ta falësh namazin, me iherë, ose i këmë të sëllahë. Falja namazin, e në gjithu për shadetit. Andaj vepra më madhore në islamë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 se Allahu Gjellewala u a ka bërë obligin 5 këtë namazit gjaditës dhe natës. Merë me shaditit. Me njëherë, prandaj, përthuj se, Muhammedi Salasen Polamson se, shaditit po është e vërtet, se është tyllë e fest. Për përthuj se kërë shtyllë është e përqëndrush me vetë. Përthuj se kërë shtyllë nuk është stabile sa so duhet, mund të rënohet Në qovë se nuk e ja vendosim afër shtyllë në dytë që është namazin, që e fuqizan stabilitetin e kësaj dëshmije që përmesë saj kemi hy në islam. Allah i kush këtë e kuptan, është e mjaftushma. Që ka pa danë më atë e përmësim? Masë shadetit, masë besimit në lanë, me njerë namazin, s'katetër, ja s'katetër. Prandaj, në qovë se e braktisë namazin, çka ke rreziku Po çka më do të më rrezikoj më shumë se besimin Allah xhelal veala e ke rrezikuar shëndetin Njerit për shembull i thëlë ë nuk sigurisht shumë njerëz nuk kuptojn për mbajtje e medikamenteve të caktuara Nuk dinë nëse pinkët çka ndodhi Si ne i reko një medikament caktuar në dorë dhe thotë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 dhe te praktisë namazin, e te riziku zamërën e besimit. Shadetër. E ku rizikuat besime, dhe smurët besime në Allah Gjallahu Ala, dh dh dhe dopsuat besime në Allah Gjallahu Ala, dhe rizikuat të rrenohet besime, qka ka metë masaj më pe feston? Pandaj, nuk ban me lo namazin. Ka se po Allah Gjallahu Ala, kështë kështë kështë kështë kështë kështë kështë kështë kështë kështë kështë kështë kështë kështë kështë k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 që i ka një musliman me e adhrua Allahun Gjallahu Ala për mesinë. E që nuk është të tjirat. Për shambull, ti në qofë se dëshërën me adhrua Allahun Gjallahu Ala për mes lezimit të Koranit. Në këtë rast, e kjeta aktivizuar kënd, vetëm gjuhën, nuk e lezuar Koran. E pjesën betra, e mënyrët të tjirat, e mundësin të tjirat mbeten të preashtuara kësë e rada. E pësë redzimi kërëndo shumë rëndësi. Agjerime. Të mund të keshë në funksion, për shambull, trupin, për të agjeruar, respektivisht, barkun të në qëmban të zbrazet, një kutë saktuar, për të agjeruar. Mirë po, mundësi tira për të adrua allën gjelë lewala, nuk janë të inkuadruara në agjërim, përve se ti në qofësi inkuadruar. A mund njëri me agjeru, të në ditë dhe më smerëzu Kur'an? Munët! Nuk është lezimi i Kur'anit, asë përmendja Allah Gjallera e kurzuar me agjërim, aje e pasuran agjërimin, e ashtë në sevapin, e pasuran, nuk është e kurzuar. E kështë të më mëron, e dhërme të tjera. Dësën namaz, ke përmenet Allahot, ke qëndrim në kë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 Apo, ki sejde, që është adhërimi madhi Allahot Ki e që nërim në këm Ki përmenje të Allahot Ki kërkim dihme nga Allahot Ki lutje të dhërtuar Allahot Të gjitha këto bëjnë që Namazit jetë baza E eh? Adhërimi me të tjera Mi këtë bazë ndërtuon Adhërimi me tjera Andaj, ne qofësë njëri se ka namazin I mundë nga në baza A i mundë të ndërtu adhërimi këto e këto Po pa, pa bazë, ato rënohen Se s'kan Nëse boza tyra është namaz. Gjithashtu nga ajo që mund të përmendet, tash kryesorja. A nuk mjafton se namaz është urdhë i Allahut? Kush t'ka obligu mëufal? Kush? Allahu te jelle wala. Vet fakti se Allahu t'ka obligu mëufal, a nuk është kjo e mjaftueshme për ta kulturuar sin namazet? Po vallajshum. Po, Allahu t'ka obligu. E mjaftueshme është nga se dhvi obligimin nga dikush, që nuk guzën të e ja këthesh obligimin, nuk guzën të e ja kësh urnin, tjera për ti, e invarën për ti, ke nevoj për te, ajtë ka obligu, nuk të ka obligu më në mazë hoxha, asë haqiju, asë nuk e ka po obligim në mazën pashtia islame, andë një shëqat, vendore, asë lokale, në nërkomtara, asë kush, në madhë në ka bëhë obligim, Allahu Gjellewala, Zotë e gjithësis, për e kjo është e mjaftush me kuptu, se sa është e rëndësishëm, madje, kjo obligim, është bërë në rëthana, shumë interesante, shumë spesbike, shumë dhe qanta, edhe një uthimë në Muhamedi S.A. në Isra dhe Miraj, kur ka uthu për në qilë të ka Allahu Gjellewala me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 Vetëm kështu kurasht pa nevojtë e mjaftueshme së shtëpi Allahut. E çfarë ta mërmënia po në obligim. Që Allahu xhallahu e merr një rob në një natë të posaçme, në një udhtim të posaçëm, në zhvillim edhe ngjarje të të posaçme dhe specifike. E merr para veti dhe Allahu i that drejt për drejt, pa ndërmjetësues. S'ka Xhibril, s'ka Mikael, s'ka Israfil, s'ka Malajë, s'ka askush. Drejt për drejt. Në takim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 Allah kjo është e mjaftushme me kuptu. Allah po i thëtë Muhammed dhe sa më tërgojës se unë ja ku më obligimë. Allah kjo është e mjaftushme për një musliman me kuptu drejt se sa është më rëndësi në mazën. Sa është obligatirë? Allah është gjellohet drejt për drejt. Tha është pa ndërmësim i Gjibrit, na ka bërë obligimë në mazën. Po atështë me ndërmësim Gjibrit është e njëta, por është të për të reguar për një pozicion, më të posa që më të veçend, ka rëshi obligimit të tira, që ka kjo obligim të gëzoti i, i gjithësisë. Përndaj, nësa vendin kuran, Allahu Gjalli Gjalli hu përmend, eqimu salat, eqimu salat, falë në namazin, falë në namazin, unë i drejt përnet për Allahut, namazin s'kot të bëj me indoktrinim, në fmi fillon më u falë, djalli, vajza, dhe baba shtjecuat mere, mështë e, e ka mush meren dikosh, mështë e ka indën këtërinu dikosh, mështë e ka mështu dikosh, po kushë e ka mështu mëllaj, kur falet su bën të rrës një partije, ajë që falet, së është antarin e një partije, ajë që falet, nuk është antarin një grupi, ajë që falet, krej që ka, ka bështë, e ka zbatu një urën të laot a zogjen, kaqë, dhe ajë që nuk falet, Vecë që ka upë zotën Gjelle Gjerali hu, ta është ka është pa, ka është shumë. Përta s'u e po themë që, Allahun Gjelle Huala nga ka po obligim, të kjo është në mjaftu ushme. Kusht t'ka nga rku me namazë? Ka njerë dikush të thotë, s'pafon edhe që për natit filonit, po qëka këti me filonin mërë Allah? S'ponim e shku në gjami, se aty dhe dje këshe, kam pije, kam boja, tash, pa, të shponim, po qëka këti t'vësh me ta mërë Allah Gjithku çon ka i vënë saft vetin e ka e ka hisin e vet në xhami ulet vet vet s'ka as nuk të përfacon ty as kit bójsh me te as nuk nën kupton se je me te kur gjë shkon e kn obligimin ton ndaj Zotit që kaç as, as më pak as më shumë në Moskot bëj me një nat me kërkon stumu falë komo namazin pse që namazin njëri kështu thonte e komo namon se njëri me ne një musliman mashtroj e pastë kan musliman Qa ki me musliman të imërë laftë? Qa ki ti me hodgën? A të pëlqen hodgja, të pëlqen hodgja? Të ka mështu musliman, të ka mështu musliman, ka kitë pëllëm të të të të tërë? Namazë është obligim i otëti që Allah të ka obligu. Dhe nuk bjene obligoshmën e jeti, për asë njërësuje. Njën, subhala, në gjemi kanë pa problem, edhe s'falet më korë. Pse? Pse në gjemi, kër që si fjanë në gjemi, doðin probleme dhe në gjamin, doðin, po alhamdulillah, alhamdulillah, që gjamija jënë verë që mësë pak ti në bot, po ndodin probleme, mësë pak ti në bot, po ndodin skandale, Së nga qësë po ndodin heq, me përreashtime shumë, shumë të ralla që zvillen me i përmendat, po me gjithat, edhe me post, po ndodin skandale, nuk të ka bo obligim hu e gjena mazin, ojakin të sapo namaz e ka për të mirën tonë. Djalë, baba, njiu të këshillojnë për më fal. Vullai për të mirën tonë e kanë, ngasë Allahu është ai që të ka obliguar të më namaz. E as kur teatër. Andaj ta kuptojmë ne kodat të këtyre pikave, pse do të thas ende inshallah binna në takimet e radhës për rëncimin e në namazit, po spoko të fillojmë ta kuptojmë, të vetëdijsohemi për rëncimin e madh që e ka namazi. Spokon nga këto e, pika që i përmenda. Sana Mose është i ngjitur me sh adet. Ës bazë e adhurimeve dhe shtylla e atyra. Allahu t'ka obliguar namaz. Gjithë këto gjithë këto subhanallahu a nuk duhet na bëjnë përshtypje? A nuk janë këto godjet mjaftueshme që na lëvizin nga pozicioni? nga pozita ti që nuk falet kur të godasin këto realitete të bartët apo jo të bartët tek pozicioni i atij që e fon lamozët. Dhe pikëa fundit që duhet të them për këtë pjesë shumë shkurtimisht është shkurtimisht dua të them, por është shumë kuptimplotë ç'të më ditëm rreth saj. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tërë jeta e tij ishte thirrje në namaz. shpes herë sa vrendese kam mundsi dikush kam mundsi dikush ndoshta që nuk e ka kuptuar drejt inte ronte më një herat një është që jami për ta fal namazin të falë në mozin, dhe posa u fal i gjet dy njerëz që nuk kishin fal sa ju dy asini muslimana ju thashë arsela po u fal më herët shtëpia ka sen jamis të fal kua më vonë e kua kështu më herët thata e një një gjemije, si në fal shtëpi pas se kur në xhamie kanë gjetë që muslimanë janë fal ende Dhe ka me ndohë që përreze nga falë një herë, s'ka me falë dhe dujë herë. Shumë thjeshtë. Pasë e pa Muhammed qështu falë, me i herë, me një herë, dhe. Jo dhe nuk një muslimanë. Po herë, s'kullës jo, po e nga falë. Dhe kur dikush për vjenë gjemi. E shenja shtu falë, letë falët, dhe në qështu falë. Masë reanër se njërë kujton qësi muslimanë. Qyshë muslimani të gjemi e së falët. Qyshë muslimani që shë musimari shpin me një qytet që ka gjami e sfade, që ishtë ndodhë kjo? Të rjetë ati së mësim për namazë. Ma dje, edhe duke vdek, shikur e në ruar, duke vdek, salallahu a shumë, kështë e dhimbjet mëdhaja, indodhë të, të alivanosej nga smundja vdekjes, me gjitha të thënështë, e sala, e sala, namazin, Namazin ome ti e mësele një kërë, namazin faleni, i gjall, e i shëndosh, e i smur, e nëllëthime, pa ullëthime, në gjithë sitot, e edhe në vdekje, nuk e la pana e përmen namazin. Përta, jep me kuptu rëndësin e madhe që e ka kënë namaz në fejnë tonë. Në në nëni musliman që pas kësaj e lënë namazin, allo e shumë problem, shumë problem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 Këto përshkutëme, rikëthejme pas taj përsëri në pjesën e dy të ekti misioni me inkuadrimet e juaja, andaj nëndesh një zotë i shpër bleftë. Që kësë në ruar, rikëthejme përsëri në pjesën e dy të e misioni tonë,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 pekalojnë kërë në për kafisha, në për bastore, në për natë, në përvene, klabe, edhe poshjet e podjet, droga, alkoholik, për dominan, për shumë. Po e qartë, la qartë, për e për të dytë? Për për të dytë është, në drago danë, edhe në përvene tjera voreza muslimoni që janë, a, uh, viq përmendore ja kan ishmo boa njëna. Ato voreza përnëgjojnë me vorezat e ju muslimanve. Qka së të të fja për ta? Edhe pyta e të etë është, a falët, që nosha e dikuj që, me jamësën muslimana, kur namaz ka bo, edhe pse, nuk ka posa syje që ka mund me falë, me namazin, edhe joaj, po kërkush heq nuk ka asyje për mësë mërfad namazën, edhe pse ditë sodit, ka ka, ka, ka në tavullin e ki botën që nëse ki një pika, një presje në dushemt, unë është me fshi për mes internetit, vibrave, informatave të shumë ta që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 Ka degeneruar në mesën e rivistun, por ka edhe të mira, ka hajër. Ka përgjime të cilat na japin shpresë për të ardhmen. Edhe pse tash në anën tjetër shohim atje na zgënjen, na dëshpëron, na dëshpëron, na mërzit, por duhet punojmë bashkërisht. Theja na mëson se ato vetë prime që Rinia i Bonsad nuk janë të pranueshme. Droga, moraliteti, alkooli e gjithatira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 Duhet përfinjë këtë proces edhe arsimtarët, edhe profesorët, edhe prendrit, edhe gjitha institucionet qeveritari, jo qeveritare, i gjith populli, të mëndojmi të përpje kemi që, të kemi një rinjitë shëndosh. Varese muslimanëve, edhe kjo është pasu i një rancës, duke me nduar se, në qofë se e ndërton një varë të mirë, mbi varërin, ose një përmendore të mirë, në bivarim e të vdekurit të ti, dikush me ndonë se kja është një shajnë respekti, dhe një shajnë bujaria, dhe një shajnë se nuk i dhimë se të pasuria për... Ndërtu përmendore, kjo s'ka kuptim. E qovë se dëshëran të shpreshe respektin që e ki për të vdekurin tënë, atër parat që do me i shpenzu në nëndërtimin ati vorri masiv të madhe kështu më radhë, Nima një fukarajas në e mërtati vdekurit. Ga njëre, shikujnë në ura ndodhë, që i vdekurit të vdes, baba të vdes, nona të vdes, me borqe, kanë borqe, dhe ta e nga zep të tëne, të laugjë e lëa përshkak borqit, mund tjetë borqe të tjure 200 euro, 300 euro, 500 euro, ndërso djali të tjure, apo djemë të ti, ndërtojnë varë, mbi, varti, njëmi, 2000 euro, tënë. kanë mujtë me ato parë, ed borçin babës me pshtu babën në Facebook te zoti se është në Gazap për shkak të borxhit edhe minimumu fukarave që më shtuosh problemin te kollogjet e uala por për shkak të Ironcës këtu nuk kanë vore të muslimanëve vore musliman nuk ka asnjë diplomë madh kë jo vore musliman samo dita sa është varr një shenjë që nuk shkelet nuk nënçmuhet nuk përburret kaç por pllak për mi, ciment, beton pastaj uh, kuajojnë çfarë tira të të të të ndritë të ngritura, gjithë ato janë shënjë të besotimit në inerancën e madhe që ka kapur muslimani fatkatit dhe janë haram. Para që shpenzohen për ndërtimin e varrezave dhe ngritjen e përmendorëve janë haram. Janë haram përto njerëz kanë mëngjesi Allah na ruaj ta. Dhe ai që nuk falet, e ka gjinojë vet, ne ja folim xhenazën duke kërkuar tek Allahu zehjet dorëstha duan ton e bën sebab mjeret u pak, nga se ai që ka vdeq pa u falur wallahi Si pas asajnë e nuk dim që ka qënë aton Për si pas asaj që e gjem në tekst e Koranë në Sunet Bajgi.qe që i ka Allah në lujtë E imkadrojmë një telefon që po përraqës e sa ko, urdani? Alla? Për të në gjem e shëtë largohë për nga televizioni që të në gjem e më mija Qo? E jem rama, sallam alaikum Aleykum sallam Dhe ishtam e të bërë një pythë jo qajfende por, no. Një nanë kur të lindë, ka të dhe ditë është la husë Ajo praktikisht nuk bërë mu falë Po nërna tjetër të shemë ajo që ka një Ashtë të deshtimë Një aparakoj që është njëshmi, që, një shmi që Dhe na e të paslimen që e bërën Pa është a fërsesht ajo Por mu pasur për me fillu Por mu falë prapë E qarë? Orna, orna apo kuptom. Po, çart, shumë, tash më përgjigjesh. Faleminderit. Selam alejkum. Më shëndet. Gruaja që dal lind dhe pas lindjes padyshim i shfaqet një lloj gjakderdhjeje dhe ajo është pasrin për ta dhe konserohet në gjendje të lehonis. Dhe ajo ja nuk duhet, nuk guxon e kanë ndaluar të falet, e kanë ndaluar të ketë marrëdhënien time me burrin e saj të agjeron, kjo da rregulla që duhet të respekton. Dhe kjo kozgjatja e lehonis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 Sigurisë rregullat që vlen pra çmeç e ka lind fëmi nda është lehuna në gjendje normale. Ndërsa nëse dështimi i shtozin skaçen para 80 ditëve. Do thotë ka qenë, qenë mës një muje, mës një muje gjysë, mës dy muje apo dhe fëmi nuk është formsuar ndosë ka marr formën e reduar, atëherë themi se ajo nuk është lehuna, ndërsa gjaku që del është gjithashtu pastrim për të, por nuk është gjak lehonie. Andaj merr abdes për të namaz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 Po? Dheshta me ty të burin ka dikë. Fasha, bëm me shku me vizitu vërin e burit, dhe kështë përthot banë, dhe kështë banë. Edhe sot, po? so njëri një kështë dhejë e ti një maqë. Dheshta një pyqje më ma vanë. E qartë, e qartë, e qartë. Ok, kërëm. Se i përket vizitis të vërrezeve nuk ta preferoj. Përshka këse, dhe më thonë, nuk ka nevojnë e esens me vizitu vërin,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 Anda çellimi i vizitave në varrezave nuk është për shkak të të vdekurve. Gasancëf se si kemi për lutje me bu për ta, edhe pej gjamirë dhe pej shtëpi bën lutje, Allahu o çë lutin aty ne. S'kanoimë shku te varrë me lutje. Po na shkojm te varret për shkak të për kujtimi të vdekjes. E tash, nëse s'kan si te varrezat dhe për për malluash, dhe tash ka mundsi çë të dikshtohesh ose të dopsohesh, të, të bësh veprim pak nëse të paishim, atëherë më shëm bën gjëra që bën sevap. Për ndaj nuk ta preferaj me shku me e vizitu varin e burit, se s'ka nevoj, por në qëfë se kineve me kujtu vetën për ahirat, vizitu varat tjera. Ndërsa, për burin tëndë, lutë Allah në gjallë gjallë, që Allah më ja falë, më bashku në gjënat, nëse ki mundës jepë, sada ka për ta, kja është ma e mira. Dhe gjithashtu ki se vaut mathe, ka Allah në gjallë uala në qëfë se kujdesi për tima dhe i edukan, në frimin edur Ornone. Dinjëti çfarë do të kur thëjo. Provozen. Orna. Nuk puteu në shtëpë apo jo mo. Po po të ndëgjon hoğa, falë vllah. E azhi ofsinë çetatoj të thojë ozaprizui vërin çerin pab bak bak bak doot ne bogë çme dituj, me dituj në fletë 30 lund banishut bobas e me gjuhë smut me dit. Kukëtë zhuj, pofili er me ne ramen, me ditë shuj, ato e ngon dhikë bon. Po. E qartë? E qartë? Për të salle e për të salle o, zbog shto, zbog shto, zbog shto. Pa, pa, e qartë? Men uruës, men uruës, men uruës, men uruës, gjithë fanë që të punësh, ashtë i mirë, e një që të zhërëku. Po, po, e kuptumë, e kuptumë. Qëta, e qta farë, duhet i pojëzje. Anë, falim deres. Falim deres. E, na këtu simit duke thonë përpozimin nga ona jonë, asë nuk ime duke fun jamnin tonë, na përflasëm që ka thët feja. Në feja për vorat të të shtot, na pëlqenë neve së na pëlqenë neve, na do këtë interesantës në do këtë interesantë, kjo është realiteti. Feja për vareza që për të në pëndërtojnë, thë që nuk bënë. E në anë që dhëna me e majtë gjallë kujtimin për të kalumën tonë, të, edhe për gj për do të bëmë mësimit e tjera. Qfar kuptimi ka sët, për shambull? Qfar kuptimi ka sët? Me matë lidhjen me të parë tonë me vorë, ndërson pa me një ashtë, me në kulturën tonë, traditën tonë, lidhë tonë, e na bo kejt hujt, kejt si të hujt jemi bëha për tonë. Qfar kuptimi ka këmë? Na duem që ndoshë ata, ndihmohem me zë që ndihmoha ta, këmërën si. Nësë vorët, s'kanë, po, ato që këtu ka pas diku, që këtu kemi qeni, pa jo bët, nuk ka, me, nuk ka me pas matësit madhe. Nuk thash, mos me pas zvore heq, nuk me pas vareza, nuk pas shen që këtu ka i dekun, nuk ban me shketën mi varë, nuk ban me ullën mi varë, nuk me respektu të vdekurin. Ashtë një shen që i kalëzën që këtu është një dekun, e emni mbi emni tjo që këtë, kaqë. Dhe pse duhet me investu këtë të për? Pse të në këtë shpenzime? Këj është e tëra që patëm dëshirë me a thonë. E sikur sa është të kefuhnit, e, dhe me thonë, nuk kemi duke, e, si është, e, tëtë, e, duke klasifikuar gjërat në atë që bënë dhe atë që nuk bënë me teke tona, por në ato që në kam su Muhammedi sallallahu alësallam. Për dhe menaj që në qofë se ne i bëm një qasë e logjike këti problemi, jo vetëm fetare, se në qofë se i qasëm i fetare ishtë i problemi, rëtate ësht Po dhe qashe logjike në qofësi i bëjmë, edhe tradicionale dhe qarët e qofët në asë të sitatë, nuk në delë rezultati se vorët du të një pasë i shtafët. Së në delë. Qyrët e që të matër? Andaj, aja që nuk bënë, duhet të thimi nuk bënë. Edhe në qofëshinë 100.000 nuk bënë, nuk bënë. Aja që nuk bënë, zbotë kur bënë. Nërsa aja që bënë, gjithë më më bënë dhe kur nuk bënë, nuk bë Ne ka të bëj kë më rrethona as me situatë aktuar, po ka të bëj me rregulla që ne i ka mësua Allahu xherrallahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kemi ne telefonat inkuadrojm. Selam alejkum. Aleikum es salam er sallahu. Po 5 tane di voti hyjë as komunsi. Po falallahu. Po po ne dikremë forzë, tabam rrugës duke u kthyr nga xhamia në punë, kështu ja vot. Po. Për dia dytë në smeni duke vër te shtëpi pas namazit të, të drekës, pande pa profunduar te shtëpi fillon thirrja te zonit. Operator do të ndërveshën, patë interfeshin, të shvite ta përsërisim atë çfarë thotë namazini apo ju? Qysh të spit mi bëu parëzën, s'po kuptoj vëlla. Po, edhe një herë vallë shehni, duhet i bota të shtëpit, pas namazit të drekës. Edhe edhe do të përvenditoja, do ta më të të bota të spit, po fillon maufir e xane për namazin e ikindij. Pastaj, asht ma mirë të përvendito të spit, mos më vështoi, më të shfira me 세, -t housa, t -housa, t a a me të vështoi me përsëritja të thotë çfarë të namazini, apo vazhdo të spit. Po po është qartë, tash e kuptova. Po, tjetër. Në rrugë. Në tydjavën e tretësh në rrugë për shkakun kur në vërtetëm në punë me disa kolegë përshëndetëm me Selom. Në rrugën kundërveprës ton është sikur tjetër ndaj drejttores në kushëna me pozitë pa të nall në kompani, ata hezitojnë me anë akuzës e Selomit. Çoqndot çfarëçi propozoja në vazhdimë përshëndetën kësaj rrugë me kaq njerëz më se domo apo jo. Është qartë, është qartë. Selg, ol şukr. Nekum selam atey Allah şukr. Uh, në qosë njërë nuk kam mundësi me e bojët dhekri në gjami, të mund, mas namazit, pashka kësër dukën ngut, kam është kun pun, nuk munën me uvanu ma teper, lehet me bojët rrugës, nuk këpërish pun, nuk këpërish pun me e bojët rrugës, apen. se përket uh, do tëtë uh, me i bojët të spit, subhanallah, alhamdulillah, dhe pasaj thire zoni, a me i vazhdu të spit, a me ngu e zoni, themi ndëgjën e zoni njëhera, nga se kuaj t nda i fitaj e shpërblimin e për cilës e muezinit, pasë e përfundan muezini e zanin, dhe ke përfundu për cilën ti e ke bërë duan pas e zanit, vazhda pasaj me të spi që ka qenë duke për maherët. Ndërse për këtë mëslimit të selam, kërës një kompleks i vlerës olë fatke cërsht, që muslimani ngushtohet që dikush më marvesh që këtë të selam aleikum. Ndërsa ata tjerë nuk ngushtohet me thonë shpreje tjera,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 Dhe stad nitë e hojson. Po, po të ndejm faloh Allah. Ë, me cit Enin Kabil a është haram apo jurat? Kabil. Po. Ë qartë, e qartë. Faleminderit. Selam alejkum. Selam hartullah. Amri Kabil, Kabili dhe Habili, dy djemtë të Ademit alayhis salam, nuk nuk ka dëgj kat sigurt se kështu e kanë pas Amrin. Po këto transmetu. Prandaj nuk di çfarë kuptimi ka Kabil. Nuk di që fërë kuptimi. Kabilë nështë nga jo kabul që Allah ja ka pranu. Ja ka pranu, dhe me thonë, a dhurim në ti e kësë më radhë, nuk e di, të jathëmë sinë që leshë, nuk e di burim në kësaj fjuale, dhe pëse thash, ka mësitit nga kja, por ka mësitit më nga kja. Andaj, për nuk e dim kuptimi në jam, nuk është mirë me, me janë gjithë, apësa. Kemi një telefonat të të tërë? Salamu alikim. Aleikum, salamu ala Ka dhik një gjërë 13 mëjshë. To? I shtëpër um se shonë nërë, e shonë vërë në cilë, e shonë nërë, e shonë vërë në cilë, në këndë, edhe umë të përë, hajtë nërëm se në gjërë në gjërë. To? To. Ka që që shë, a në të dhenjë. Në të dhenjë. Ka që që.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 Ma mu me me, me, me kuptou dikur se se duket më është hala gjallë shkoçalevourns, s'ka mundësi më kon kështu. Prandaj, domethën, unë mendoj që ka ka të bëj më shumë, Allahu i din më së miri, më tepër ka të bëj me aspektin emotiv, dashurinë nënësor pa kontestueshme, mungesën që nëna po e nin para fëmijë, të tashmë po i shfaqet nëndër edhe në këtë formë se fëmia mund të jetë gjallë edhe mërrë. Lut Allahu Jellehuana që Allahu Jellehu Almeta të kompenzojë më të mira këtë mungesë.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 Alemi mama. Alemi mama. Selam mganeki. Aleikum salam. Jo je suis chez le quartier. Po. Në vend e do vendi gam të thumë Tiranë u mës. Po. Edhe tash gaton dihu se kemi mirë që e çnim me lëng me alkol. Po. Po. Ja namazles se leo namo në natë vakto, kështu ti po do të modhli ka pak ajo na. Edhe po Bayram a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 asë për të uly, si kur që nuk e përdur, asë për me pi, mos të përdur asë për me uly. Lërgohu për ti tërseshtë, dhe kërkaz dhe vënsim për te, në tira medikamentin nga se kaz dhe vënsim, Allah u gjellewala në atë që e ka ndalu, nuk apo i laq. Ajë mund të ketë disa veti shëruse, mirë po veti tira që i ka, kundërshërime, dhe të dëmsh me në shumë atë mlaja. Për para një të shakam pasë, Çastet kufizu mena na na medikamenten na mehema na ilaçe kur smrat. Fa sod el hamd nur khair. Madhi ganera per nismundja me 10 hapa. Me zgjetha po kët fira po na t fina po të pëlqen kja po të bën domi kemate për kët smrat. Prandaj kërkane shërimin te ka qërtë luar e largoho uni nga largoho uni nga ndaluara. Ka se ka shërim el hamdulillah. Prandaj pavarsohemi nga ajo që është ndaluar. Nëse përkat vizitës së varrezave ditën e, e ditë Bayramit, kjo është një kombinim teje te ati pakuptueshëm. Dita e Bayramit trrallë kemi, 2 herë në vit na vjen. Dita e zgjimit, dita bashkimit, e unitetit mes njerëzve, e viziteve mes njerëzve, e disponimit, dita për hajrit, ç'at ditë me shku?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 Jo familjar me shku më shko mëvon me këtë çështje, nga s'është punët hyne. Danjos duhet më shkoj te vorrat, thash, kem nevoj me përkujtu ahiretën. Për për, do më bë doa për dekunin Ani. A pse bon doa te shtëpia, bon doa ku duhet njëjtës? Mir po, çdo situat, cdo çoft, çfarë do të jetë motive që të kështimi të vizitu, ka mundsi me kon detjet. Mos e boti Bajrami. Lërgohm nga ditë e baramit, bëne ditë në baramit më të vërdet fest, me pletë kuptimin e fjales. Kemi telefonat që i nëkuadrojmë. Salam aleikum, hëngë. Aleikum, salam. Ah, disa me të aboni për kërë. Sigurimi shëndëcor, a është haram, nëse kompanija përshë e mund të afronë sigurimi shëndëcor, po më intereson në ditë a është haram, a bëmë e pra në asë po, bëmë. Salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, salam.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 2 cm për i tokë i vogë, a i vetë në vetë së në rrurë, një dikon tjetërë. Në da i s'ka arsujet kështu. A do e të them që, në që se ka arsujet pra në me fetare, lejot. Por, parësujet fetare, si kur i përmenë ato arsujet, ato nuk lejot, është hara me majt qenë, parësujet me majt në shpim rrena, edhe në borë me majt, parësujet nuk bënë. Në da i këtu praktika që pojshëm do të qenë, zotë në rrurë kamora shëtit kurësha fëmia fëmia shumë i ri hemund kputet mund të vërsulet sot në rrugë me me, me dëmtu ndryni fëmi fëmijë dëshitorës pa mbrojtse në goj pa asgjë nuk di vallai ku janë njerëz kompetent që duhet marrë me këtë punë ku janë ata për ballo së dukuria çë me rrezikshmëti të lart pa asnjë masë sigurisë shëtitin fëmijë dëshitorës ku masa janë njerëz shumë e dëndur subhanallahu pa ka fshon dikën He, Sulman, diken, pas e sulmont di kan, po çfarë të bëjmë? Valla ndodhi. Çat diku kan vanin. Do të më vëdosh ku kan vanën ty ne atje. Nëse kanë më bësh ditë më e shëndet mal. Ma hyjmë në rrugë. A ne kjo është një praktikë fatkeqësisht që e kemi marrë prej turve, s'është kë jona. E që, fëtërish, është që fatalesh është ndalur. Haramash më moqen për rekreacion, për çaf, duket i bukur për gjithë ato haramësh më moqen. Po koharsyë sigurisht ashtu rutia e shtëpis, gjuhetia në rrugë baktin, kjo është e lejuar për shkak se ka arsye. Për tërë arsye nuk lejohet, është haram e ndaluar. Kemi një telefonat e enkuadrojm. Selam aleikum. Aleikum salam. Kom bli tritia. Po? Ne kemi famën muslimane. Kom bli dushëm, shumë lutje di, shumë po? dua di. Edhe përmsisht Kujnë e i bëj hajr, rëku bëj, shpirës, i bëj hajr shumë. Oh. A më një motër e kom në të nga dhe 50 para me. A jë di që i shërën shumë si e smutë, një të këtojnë mirë. A jë dhe a jë rëku lë banë, le zonë dova, lë uti, a më nuk i pranotë, po më interesamë. Që i shështë dikuj me i pranotë, dikuj në shtë të mësë me i pranotë që do të. Po, qartë, qartë. Në të në mirë. <coughs> me i përdojë lutjet e Koranit, lutjë të Muhammedit së lasajnë përshërim, kjo është tërsisht në regullë të fetarisht. Nuk ban me përdojë lutjet që nuk ja dim kuptimin, lutjet mshefta, lutje sekrete, kësi lutje s'ka. Lutje që i ka përdojë Muhammedit së lasajnë përshërim janë publike, janë të njohërat. Në qësë njëri i përdojë të lutje,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 Dot që nganjëra, për shembull, ti për i dikut më shpej, dikut më ngadal, e jona që të vazhdojna me terapi, e jona që të vazhdojmë me këndim të Kuranit, e jona që të vazhdojmë me lutje, e jona që të vazhdojmë të pendojmë tek Allahu nga se ka mundsi për shkak të një gjunohi, vazhdon smundja. Do të shikojmë apo fal namaz, apo jueta, përmirësim namazin. Dhet bëna lutje Allahu xhelaluala. A ti ti mbështetemi e pasaj të presim shërëjmë aje e din kur ndodhë ndodh shërimi. Për ndaj, në nuk e din pëse dikujt ma shpejt dikujt ma ka dohala. Kët e din Allahu realisht, aje din këtë realisht, pëse, nga sa i vendosë. Por ne i marëm në sebepe, rrumi pi harameve, i bëjmë në ibadete ma shëmë, pëndujmë i të ka Allahu Gjela Gjela Luhu, bëjmë sabër, vazhdojmë më tutje, nuk zhëgënjemi, nuk dhëshprojemi, dhe pas taj qërështën i adruzim, Allah ho gjëllehuala, Allah ho e dinë se kur banë, kur banë zidhje. Inkuadrujmë një telefonat tjetër. Salamu alaikum. Aleykum, salamu alaikum. Dhe isha me bërdi pite? Po. Lidhje me pite? Me kan? Lidhje me pite? Pite? Po, po, po. Ta është pini samë është me pite? A është... Ta është në këtër se to më të mlojit. A është pjërën regull? Çu shenar? Në Peçën e tensiones, në operacion të po, të martë madhen. A nuk e respekton të martë madhen? Po. Po qort, qort. E ka Peçën në operacion të të martë madhen? Po qort. Era pyetja dy tës, thjesht lidhe me Peçën, tash po diskuton një person me Peçën me dijon tjetër. Është tash ka bisedu ka bisedu, e tash çdo fjalë që, të që i ka bisedu e ka shpërblyemë në dhurat. Ai lan gjinat me një dhurat.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 që i bjarën të mund që ai që s'ka peqe ban më të më respektur të madhin për kjo s'ban jo s'ban asë një në heq nuk ban ndaj respektimin ndaj të madhin ndaj më të vjetit është qështje e edukatës e muslimonit pa varsisht a ka peqe, a s'ka peqe a ka mbulin, s'ka mbulin e kena obligim më respektur më të vjetin më të madhin anë nuk duhet me lidhveq me peqe këtë pun se ka e të thime për shambull sikur se njërë së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 Sondosapo njëtë keq, por fjalë që e ka dhënë, por dihet keq ndoshta se ka mundësi më s'mja dhurot të hiç. Por fakti që po ja jap dhurot, unë e kam kuptuar se inshallah është një shenjë që po të më tregu se s'ka pas asjë personale në qytet ku më thonë diçka keq, duhet të pajto me ty. Prandaj mendoj që nuk duhet me shikun negativisht veprimin, por ka hapësirë me shikuar atë pozitivisht. Por edhe nëse s'ka mundësi me shikuar pozitivisht, çevëj negativisht ka më këshir. Edhe aja që ka peqe gabon, dhe kura aja gabon, i thimi ki gabu, edhe pëse ki peqe, edhe pëse ti që ki shami e ti gabon. Se gabimi nuk i, i bjen hi se dikujt ma shumë se dikujt, gabim është gabim. Gabim është gabim, e keqe është e keqe. Kurdo që e bën, e kemi obligim me ka përdo në keqe ki, kurdo koftë. Aja nuk duhet që ta...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 Cili penjeza për shambull, si do nga bën, shkojnë i rrum flakt. Pse? Sepse ç'i thjer njëri me flakë gaban, po gaban ai me flakë, ai pa flakë gaban, këtë gabojnë. A do të them që nuk do me diskutuar se dy gjësha nuk lidhen. Ska lëshmëri mes vetja thotë. Panë do të them që kjo është çështja që na duhet takimin parasysh. Dhe koha është për fundin e misionit tonë. Mirë, regjia kërkon që ta inkuadrojmë tonën në fundet e në kuadrujmë, mas të refuzojmë pas të të keprit. Urna? Selam alekam. Aleikum, selam. Fëndu më t'i vëdi t'i kjera. Urna? Qika ka një gjërë, fëndu e një në një gjële, arjë gjëna, po? edhe një personit mjak nukë të svidohën, që se kja ofër, a i pranovat. Mja këndu, po? E qartë. Po? Që sështë që të ofër, dhe që mja këndu, a i pranovat. Po, e qartë, e qart, e qart nuk kanë ne. Këto edhe pyetja e fundit e personit. Nëse përkat ami dielli bën më anxhit, ka kuptim, është ngjuhur shipa, nuk, është që është nuk është që është në e ka sho që ndaluar. Nuk e ka sho që e ndaluar. Allah e di më së miri. Nëse përket me aq ndu di kut atul kursin, nuk e ka efekt në vend që është nuk është afër. Duhet të jetë afër tan dëgjan ai që të jetë efekti më i madh. Por në çështën e skremës si ime pa afër, është larg dhe dëshirojmë që ti këndojmë diçka për shëndat për xhair për shtumarov atëra nuk e kanë ndërmë ato kursinë, përbëjmë dua për ta. Po Allah shërojë, o Allah ndihmoj shtumarov. Gasa atul kursia te spidova ka efikasitet me lena lojë dhe kur personat janë të afër ndëgjën. Nëse është, në është larg, atëra efikasiteti më në që shkon duke usbeja duke u dopsu. Prandaj gasa ai nuk e ndëgjën, ai nuk është në kontakt me këtë atul kursi. Do sa efikasitësoa është në ndërgjim dhe në afërsi. Prandaj nëse ki afër në vëntë të shpëdosur bon dua për të lut Allah xhelallahu qallehu me ndihmë me shërua apo për çfarë arsye ekse ka ndutë të shpëdoren për çfarë arsye lut Allah xhelallahu qallehu me, me ndihmë dhe kjo ishte pyetja e fundit për sonte dhe me këtë edhe kemi ardhur në fund të emisionit ton Resullullah xhelallahu aleyhi salatu ve selam që të na jap sukses nit në kësaj bote të na bëj nga ata që fal namazin mos të harrojmë pjesën e parë të emisionit ton nga se kemi filluar me falë namazin Andai lillallahu jalla wala cha tna bon te jetë ve nga ata qe fal namazin, madje falin si duhet namazin, madje bën qe namazi tyre te ket ndikim ne jetën tyre qe ndryshojn per te mirë dhe pozitivisht. Dhe lillallahu jalla wala qe Allah t'na largon telashat brengat ti shontan te smurit tan, t'na ndihmon ne telashat dhe sfyet e kësaj bote, dot na mundson qe te dalim nga ky bot façevart. Dën takimin e arshëm me Zotin jalla jruat assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.